اما <سلام> بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ستاروس دیلمی حدیث و مقدمہ ہم اشکاد اولا نئے خبر منذ کر کرو و فضیلت علمی الحدیث دوئی ما خبر ذکر کرا عذاب دیلمی حدیث دریم خبره ذکر کوم قارو سیل می حدیث المی حدیث څه ته لیکيږي موجود المی حدیث څه او غرض غایا د المی حدیث څه دارنګي حکم د المی حدیث څه حکم د المی حدیث او مرتبہ دل میں حدیث صدا تاریخ دل میں نمخ نمق کی دہ حدیث مانا ذکر کو حدیث شده لغت کی خبری طریقی کی, کی. او اصلا کې خاص خبره ده د نولا توسلام خبره یا کولي یا عملی یا تقریديقول فیل تقیر او حال د نولا اوسلام نو دا د تتلول خاص بیسمل عام حدیث مطلق خبری تغیلی که دو او دا چه من کم اسطلاح کی حدیث استعمالو نرده نمو راست حدیث خاص خبر خاص شو او بیا بکی بیا تامیمو شو چې حدیث خو قول خبری تغیلی که دو خو دلتا یوازی خبر دو قلی مراد ندا کله خبر د عملی خبر ادارا چوتو چې نگه دویم ادارا چوتو اکی نگه دویم ادارا چوتو اکی نگه دی بتا تو گروه نو سبش دام گیا خبر ادارا دا عمل لیو تا ہوئی بسنی و تا ہوئی دارانگی از دنی چیز دا حال نمالومی گی کاش نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم طاو تا او قتل نو پټ کې وو حال ذ حالات و معلومي نا صفاسته نبی رسول سلام شيخ ل سباح او نبی رسول سلام یو شريعه عمل کوو نبی رسول سلام ولید نو غل شو دا غل کې دلینځ بیان نکنه السكوت في ما رز البيان ماءه ته تقرير وي نظر دیا بکی اول زکر دا عام مراد خاص لکا حدیث ار تا ارچا خبری تاوی لکی دو او دلته زن مراد تا چا خبره دو نبی علیہ السلام بیا خبرم یوازد اقلی مرادم قولی که فیلی که حالی که تقریرینو دیا بکی عموموش دا ما اخوز ذ دې آیت کریمانه وا اما بنعمه ربك فحدث دا السلام فرمایلی دي حدثو عني دا رنګي نبي عليه السلام فرمایلی دي من حفظ على امتي 40 حديثا دعیات کریمانا ماخوزو نبی علیہ السلام خبری که اللہ حدیث ویلی و اما بنعمت ربک فحد دی نبی علیہ السلام کم بیان کلو نم چا کې خود نبی علیہ السلام خبرو لچاکنم که خود اللہ تعالی شفا حد دی مبیان کوا حدیث حافظ ابن حجر اسقالانی رحمه اللہ ذکرکی چه الحدیث زد القدیم الحدیث زد القدیم وهی دو قسمو یو وهی متلو او بل غیر متلو دو وهی متلو الفاظ شدی دا قدیم نید دا دا اللہ رب العزت ده طرف نراغلی دی مخلوق ندی مخلوق ندی دا جه کم دنو قادیم دی او دن وحی غیر مطلوچ دا نداغه الفاظ دنبی علیہ السلام نی الفاظ دی چاہ دی دنبی علیہ السلام نی ناغا نا الفاظ حادیث نو حدیث په معنا د تانی نزد دل قدیم نو قرار کریم الفاظ قدیم نی او د حدیث و الفاظ چلین ده حادیث تی نو ده وجنه ده تا حدیث وی سیوی حدیث دا ده حدیث لغوی مطلبو اولانی علام شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ ذکر کرده دی دو امجده دا حافظ ابن حجر ذکر کرده دی بیارست و نور حدیث و خبر اثر او دا بیارست و وائیو شایل اس علم الحدیث تدوی علم الحديث تاریخ نامخ کی منګه علم الحديث کی تقسیم کو علم الحديث کی تقسیم کو علم الحديث دو قسم ہے علم الحديث روایتن روایت الحدیث او علم الحديث درایتن درایۃ الحدیث ریواۃ التحدیث یا علم الحدیث روایتن دا دې ته ولیکي علم الحدیث روایتن یا روایت التحدیث دا دې ته ولیکي دا الفاظ د حدیث نقل قول سره تعلق لري تعریف کوم الفاظ د حدیث نقل قول سره تعلق لري او درایت د حدیث د حدیث د معنی معنی د حدیث او د استنباط د احکام سره تعلق لري فقه الحدیث درایت الحدیث وطوی دعولنی تاریف علم روایت الحدیث هو علم يشتمل على نقل افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقواله و وه علم يشمل على نقل افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله وصفاته وتقريراته هذا علم سيدنا النبي الرسول السلام اقوال افعال صفات تقریرات پر کی نقل کی گئی اگے تفصیل کی علم روایت الحدیث ذا علم روایت الحدیث موزودا ذات الرسول من حیث انہو رسول ذات الرسول من حیث انہو رسول دو ام قولدارِ شردی موزودا المرویات والروایات من حیث الاتقصال والانقطاع من حیث الاتقصال والانقطاع درم خوالدادی شردی موزودا اقوال او افعال او تقریرات د نبی علیہ الصلات والسلام اقوال اقوال تقریرات د نبی علیہ الصلات والسلام غرض د علم شله اصيانه عن الخسائئ فی نقل ما ازیف ایلیه صلی اللہ علیہ وسلم اصیانتو عنی الخطائی فی ما ازیف ایلیه صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تاکہ سو منصوب شوی دی دا غیف نسبت کی دا غلطیا نزان ساتھ غران تعالی غان تا صلی چه خل حدیث مولنا زکریار رحم الله تعالی ذکر کړی دی چه د حدیث موضوع د غرض او غایا هغه اشتغال بیا افعال المحبوب و اقواله و تقریراته د محبوب اقوال و افعال باندې له خوان د ورکل شوې نه الاشتغال بی افعال المحبوب و احواله و اقواله ده محبوب اقواله کی اشتغال درهم غرز غایه الفوز اپکه باکه دې سره دا پلوق پلک باندې شي الفوز بسعاده الدارن الفوز بسعاده الدارن د دوالو جهانو کامیابی د ګدام کامیابی ده چې د نړۍ کې د نبی له صلوات و سلام د احوال او اقوال نو خبر شي دنیا کامیابي دا او شي اقتدار او کیو اخرت کامیابي دا غا د دوم علمو درایۃ الحدیث درایۃ علم ته وای درایۃ الحدیث فقه الحدیث دراۃ الحدیث ثاریب تجرب الراوی کداسے کئ چه کہ علم یشتملو علی شرح اقوال رسول الله صلی الله وسلم و افعاله و صفاته علم یشتملو علی شرح اقوال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و صفاته و يذكر فيه معنی الفاظه و نبی صلات و السلام اقوال و دا, افوالو دا افوالو شرح بکی کی دا الفاظ و معنی بکی کی او ور سره ذکر کې چې و یو لمو به ترجیح الراجه منها وتتبیق بین الاحاديث چې راجه او مرجوح بګ معلوم کی ناسخ منسوخ بګ معلوم کی او چې ظاهر کې تاروج نو تدیق وسنګ کیږي اضرایۃ الحدیث دا تعریف د دویم کتاب له دې موضوع چې دا ناغمی اقوال او افعال د نبی علی سلام خوار سره چې کوم سره د معرفت د طریقې د اقتداء دارو معرفت د طریقې د اقتدا نه چې اقتدا وچ کندو نو په نبی رسول الله پر سنګي نو موضوع یې چې ده هغه قواله وفال د نبی له صلوات والسلام تاریخ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. و کیفیت تاریخ الاختداء به صلی الله علیه و سلم جناب نبی رسول الله به اختداء څنګه کو فائده چې دا باغه معرفت او کیفیت دارنگی الفوز و سعادت دارین نبی علی السلامی قدام علومه که نو دوار جهانی که بسیشی کامی آبیشت دوار جهانی که بسیشی کامی آبیشت دارستالسو چه و تا موضوع غرض و غایوائی تاریف موضوع غا درې واړه چې کمدنو بایان شو لوورمه خبرهغا چې کمو حکم دی می ح د می ح حکم چې دی نوله مع کرام زيکر کوي چې دا فرض ک فادي فرض کفایده ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا احادیثونه په پایو علاقه کې دا سه عالم موجودي چې هغه روزمره روایتونه د زندګۍ داوه دا دا معلومي اغاې دا عالمانو چې کوم استنباطات کلی دي چې په اړيبه لکوې چې خالکو تداری بیان کې مرتبه ج کوندوں دل دي میں حدیث مرتبہ دو قسم کا ہے یہ مرتبہ دا من حيث التعلم بلا مرتبہ من حيث الشرافت یہ مرتبہ من حيث التعلم ذکر مرتبه سیدانا ذکر مرتبه د علم حدیث چې دا اپاستا رستو ده د علوم الیونه رستو ده د علوم الیونه چې صرف نحوه په قدر ضرورت ګرامر علمِ بلاغت دا چې کمدن و سوڑی زکڑی زکا چه عربی دا چه جب آدھا چه دے زور زیر سره مانا بلی جی رف آنا سب سارا مانا سکی یوک ریمو چی دندہ رسا چی غدا یا معلومی کنا ایوک ریمو گور ری نیز زبر دا بدل شوشه بدل خیرا خبر کوئی نه کړه اکرام دې څه شي را او کوم کریمو مونږ تکل نه شو شي بالکل بدلیږي او چې اکرام شي شي کلیق کوي شي اکرام شي نمازې څو خبره ولا کوئی دي کنه په دې ژوار دې سره معنا بدلیږي نه ﷺ نبی علیہ السلام زبر ویلوی د زیروی وی. نبی علیہ السلام رفع ویلوی د نسبوی نبی علیہ السلام نسب ویلوی د جرو شیب بدل شي मानव بالکل شي بدل شي د دیواله روایت کراغلی نبی علیہ السلام فرمایي شمن کا زبا علی متعمدا فلیتبو ما قذہ من النار عرف شیخ ابراہیمہ اللہ تعالی وا په اعرابی غلطه ډیر غوسه کېدو اعراب غلطینه ده حدیثه کې هغه و فرمایل چې دا حدیث سړي به دیرو طرق سر نه کړل خو په زنو کې وکي متعمدا نشته زو به کېته نشتا نه نشته م چې سړی خواري نه کوي هنت نه کوي او دی چې کمنو لغلت عبارت کوئی نو اون پا پا دی هم په منکه زبه لی یا کې راغې من که زبه لی کې شوو په دی واجه نه دا تبلیغیان پهدي کې رات کوي دی یو امیانو تهدي دي چتاشوبه د حدیث الفاظ نه وای وای چې مفہوم ادا کوي مفہوم څه دی د عربی الفاظ نه وای زګا غا عوام څه شي عوام نه غلطی زور زیر پیژنه یواری چې علم ورته سکی او کی زور زیر کیسکی او کله که قران مجید کې شي موږ ته شيوي نو چاو شنو ویل <سؤال> چې دا نه شي کېنی نو الفاظ <سؤال> د حدیث ول نه جایز او مساله احتیاط ده نو مرتبه د علم حدیث څخه دا مضاف است د علوم الیوم چې علوم الیوم څه شي زده شي بلا مرتبہ ایدہ من حیث الشرافہ شرافته و فضیلت فید مرتبه مرتبہ یو قولدانی چه علم الحدیث اشرف العلومی برأسها تطول علومنا اشرفتے حتی تفسیر تردیش ہوئی ده تفسیر نوم سلی افضل لے وځداده چې تصویر هغه موثور دي چې څه کوي نبی عليه السلام کړوي چې نبی عليه السلام دی وکړنه او پوسټه تصویر شو د نبی عليه السلام واغا افضل له بابالي چې تا ته علم حدیث معلومي علم حدیث ته معلومي چې خل حدیث رحمه الله تعالی فرمایل وی علم الحدیث اشرف العلوم کلها الا التصفیر علم الحدیث در طول علوم افضل لے کود افضل ذکر تصفیر اشتغال بکلام الله او حدیث علم الحدیث اشتغال بکلام الرسول لے که څنګه د الله او د رسول फरक څنګه د کلام الله او د کلام رسول سره फरक لري که کوم کې اشتغال نه داریم फरक نيو سره مستغِل به کلام الرسول او بل مستغِل به کلام الله په دواړو کې سره फरक هغه سې یو د تهفیلې چې تلکه خپل خبرې په کې کوي او ته تحریذ کوي او تفسیر, تفسیر نه په تو قرآن مجید سره غبطه دنه سره کړي جوړ کړي او چې کم د قرآن مجید خدمت په صحیح طریقې سره او داغې سره تصدقای مدد دی زد تکول د افضل لیدšana حدیث نو علم تفسیر عبدل نری او نور ټول علوم نو سره دا چې کم دې نو تعارف د علم الحديث و علم و حدیث یاسو خبرزی کمدن و نور پاتی غاوی آکوی شما